Спецпроект «Українського радіо. Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжують звучати сторінки роману української письменниці Наталки Шевченко «Містичний вальс». Головна героїня роману Світлана Лана, успішна менеджерка фармацевтичної компанії «Підкатолицьке Різдво» вирушає у відрядження до Львова. А там на молоду жінку очікують справжні дива, бо містичне місто Лева переносить лану у інший вимір часу. Саме там вона зустрічає своїх знайомих, там їй доведеться боротися і зрештою зробити свій вибір. Сторінки роману «Містичний вальс» читає авторка Наталка Шевченко. Слухаємо. Незважаючи на слабкі протести старого, Світлана ледь не соломіць стягнула з нього мокрий одяг, загорнула в пухнастий рушник і відправила в душ. Гаряча вода подавалася тут цілодобово, і це була розкіш. Доки старий хлюпався в кабінці, щось хрипкувато наспівуючи, Лана дістала з гаманця три купюри по 100 гривень і поклала їх на тумбочку біля ліжка. Дід з'явився в кімнаті з рушником на стегнах куди як колгоспна курча. Похапцем вибачившись, він вхопив свої речі і відніс їх в душ, із явним наміром випрати, а потім повернувся і сказав: "Хай Господь благословить тебе, Доню. Ви краще лягайте, підков дрось так і трохи поспіть. А як прокинетесь, замовте щось із буфету. Ціни тут нормальні, я перевіряла. І головне, випийте вина чи коньяку, вам треба зігрітися". А потім, коли висохне одежа, зможете зайти в крамницю. А мені вже пора. Бог віддячить тобі, дитину, за твою доброту. Неодмінно, Світлана гірко всміхнулась. Бог і так мій боржник. Це правда, сказав старий так серйозно, що у лани виникло моторошне відчуття, ніби він знає, про що говорить. Але творець – найщедрийший кредитор. І дуже порядний боржник». Він завжди сплачує свої рахунки і прощає іншим. Сподіваюсь на це. Ти мені вір, дід підморгнув. Я про це дізнався не з чуток. Голодний, холодний, а потім у душі розпарився, і почав марити, сама собі пояснила Світлана і вийшла з готелю. Трішки поспить і все менеться». під дверима головного офісу Галич Мецвіту Світлана опинилася майже о 6-й годині вечора. Загартована столичним ставленням до святкувань відповідальним і до роботи прохолодним, дівчина не сумнівалася, що всі працівники або давно і глибоко перебувають у стані алкогольного сп'яніння або просто пішли додому. І двері їй ніхто не відчинить. Вона натиснула дзвінок і смикнулась, коли з селектору пролунав мелодійний дівочий голосок. Вечір добрий, чим можу допомогти? Це Світлана Сушко з Київлік препарату. Мені потрібен пан Яницький. Ми домовлялися про зустріч у другій годині дня. Класнув замок, невидиме дівча відчинило двері. Прошу, проходьте. Це приймальня, третій поверх. Птахою, якій обламали крила саме в приймальні. Ніжний голосок належав дитині років 18 із двома товстими косами, що звиваючись, мов золотаві зміги, падали на спину, та аквамаринового кольору очами. І на цьому, на милому дівочому личку, все хороше для Лани скінчилося. Далі почалися погані новини. «Вибачте, дівчина, на бейджику якої було вказано Зоряна Кун, секретар, виглядала з ніяковілою. «Ми вам і на мобільний телефонували, і в готель, ніде вас не знайшли. Річ у тім, що шефа пана Олексія немає». «Все вірно. Мобільний вона відключила ще в Києві. І про всяк випадок чомусь забула його увімкнути, о великий менеджер всіх часів і народів. Із гаслом на щиті робота понад усе. Це не кажучи вже про готель, у якому її не було і бути не могло». І давно він пішов, внутрішньо підготувавшись почути щось на зразок хвилин 10 тому, спитала Світлана. «В тому-то й річ», – вигукнула секретар. Він приїхав на роботу, як завжди, у восьмій ранку, а вийшов о пів на дев'яту. Не вийшов, а вилетів, мов куля, сказав, що має терміново поїхати. Коли повернеться – невідомо, а на моє питання, куди це він зібрався, відповів, що не знає. Зоряна підібрала в устав сувору рисочку». Виказуючи цим, що безвідповідальну поведінку свого боса вона аж ніяк не схвалює. Лані полегшало. Поїзд, в якому вона приїхала, прибув до Львова лише о 10-й ранку. Отже, її запізнення нічого не змінило. Дрібничка, але приємно. Він не залишив ніякої інформації. Лист. Він залишив лист. Ось, дівчина витягнула з шухляди заклеєний конверт, на якому дрібним почерком було написано – «Моїй столичній гості» і простягнула його лані. «Є ще дещо, але то я маю віддати, лише коли ви прочитаєте це послання». «Я сподіваюся, це не заповіт. Світлана розпечатала конверт. «Поглянемо, отакої. такої, та тут ціле есе». Зоряні, і це було помітно по її носику, що жадібно загострився – аж сверблячі від нестримного бажання зазирнути в папірець. До смерті було цікаво, що ж таке написав її шеф. Проте добрий секретарський вишкіл переміг жіночу жагу до пізнання чужих таємниць. «Присядьте, будь ласка», ввічливо», – ввічливо запросила вона, схопивши, що гостя й досі стоїть. «Може, кави або чаю?» – «Чаю неуважно зронила Світлана». Зоряна чомусь розстроїлась. «Чаю?» – перепитала вона так, ніби саме це слово прозвучало блюзнірством. «Ви точно впевнені? Чи може все-таки кави? Я горю непогану. Добре, нехай буде кава». Світлана ледь втримала усмішку, побачивши, як спалахнуло від радості ніжне личко малої. Певно, шеф дав секретарці вказівку вилизати столичну гостю до діамантового блиску. «І з вершками? Молоком? Ні». Тільки трохи цукру. Якщо вже пити каву, то чорну як ніч, гарячу, мов лава, і солодку як поцілунок. Ви зі мною згодні? Так, так, звичайно. Одну хвилиночку. Ви роздягайтесь, я миттю. Лана розщепнула пальто, але скидати його не стала. Її зацікавив лист. Перш за все тим, що його було написано від руки. Незнайомий пан Олексій не пошкодував свого часу, щоб виказати повагу своєму потенційному столичному партнеру. Вельмишановна пані Світлано, на жаль, коли ви читатимете ці рядки, мене вже не буде у Львові. Прошу прийняти найщиріші запевнення в тому, що причиною цього є зовсім не спроба уникнути зустрічі з вами. Яка? Зустріч, а не спроба. Для мене не тільки надзвичайно важлива – а ще й дуже цікаво приватно. Пан Василь Стоян простзущав мені всі вуха розповідями про те, яка в нього донечка. Вам, я думаю, відомо, що за очі він називає вас тільки так. І, звісно, я їду не тому, що мені дуже припекло влаштувати собі різдвяні канікули. А тепер найважче. Спробую пояснити, чому я вас не дочекався». Власне кажучи, я не до кінця пояснив це навіть самому собі. Зоряна, наскільки я її знаю, не втримається і викладе вам усе, що вона думає про мої вибрики. В коротких та містких тезах. Ви мені не повірите, але я страшно боюся своєї секретарки. Будьте з нею обережні. На вигляд вона така тендітна. Та зустрінця вона в пустелі з левом, скажу відверто, на лева я б не поставив. Хоча Заряна навряд чи зможе додати щось суттєве до того, що ви тут прочитаєте. Вона не в курсі справи. Власне, кажучи, я й сам не в курсі. Ви, певно, вирішите, що я з божеволів. Не можу вас за це звинувачувати. Я все життя був діловим донестями і на перше місце ставив бізнесові інтереси. Але останнім часом в мене невідомо звідки з'явилось відчуття, з вами такого не траплялося що час змінювати пріоритети. Відчуття це міцнішало, і я навіть призвичаюся з ним жити, промовляючи до себе безсмертне заклинання, якось, колись, по волі, яким зазвичай тішаться ті, хто вважає, що їхнє життя вічне. Та сьогодні ранком сталося дещо один цікавий випадок, містичний, можна сказати, і він змусив мене діяти. Вірніше, не стільки діяти, скільки визначати напрямки своїх дій. Ви мене розумієте, це було б перфектно, бо я себе не дуже. Ось за цими напрямками я і подався. Ну добре, остаточно впаду у ваших прекрасних очах і зізнаюся, що попри всі свої намагання якось їх зрупувати, напрямки ці постійно вислизають із загальної картини. І я за будь-яку ціну мушу зібрати їх докупи. Я знаю, мені немає виправдання. Через мене ви мало що провели в дорозі Різдво, так ще й не підписали контракт. І це чергова пудова брила на моєму знівеченому сумлінні. Я, не вагаючись і хвилини, лишив безорянні договір із підписом та печаткою, якби попередньо мав нагоду ознайомитись з оригіналами сертифікатів. На жаль, факсові копії тут не пройдуть, ви ж розумієте. Крім того, їхня чіткість не найкраща, а той пан, що мені їх відсилав, Грицько здається, так от він, скажу вам по секрету, зацікавлений у збуті ваших ліків не більше, ніж я в поцілунку з піраннями. Узагальнюючи все, що я написав, я каюся, каюся і ще раз каюся. І все-таки не втрачаю надії на зустріч з вами і на плідне співробітництво з Київ-лік-препаратом. Бездаганна репутація вашого підприємства базується на високій якості продукції. І ми плануємо експорт українських ліків до Бразилії, Мексики та Аргентини. Докладніше про це я розповім при нашій особистій зустрічі, яка настане, якщо ви мене пробачите. Ну, хоча б на честь Різдва. Завжди ваш Олексій Яницький. Не вважайте хабарем той маленький презент, який я лишив для вас, надіючись пом'якшити ваш справедливий гнів. дочитала листа, саме тоді, коли Заряна поставила на стіл філіжанку із запашною кавою і спитала, ну, що він пише, і тут таки почервоніла, похапцем пробурмотівши, вибачте. Саме це він і пише, майже весело сповістила Світлана. Суцільні вибачення і ніяких пояснень. Зрозумілих пояснень, бо туман з цього листа на три лондо стане. Якщо хочете, можете почитати. Ой, ну що ви? Зоряна сплеснула руками. Це буде зовсім неприпустимо. Ну, вам видніше, а де мій хабар? А, подарунок? Секретарка якось хитро посміхнулась і полізла до тієї шухляди, звідки діставала листа. Цього разу на світ Божий з'явилася чарівна композиція висотою з долоню лани. На лісовій галявинці, вкритій кошлатим бавовняним снігом, біля маленької пластмасової ялинки стояли сани, запряжені північним моленем. В санях, як і годиться, сидів Санта-Клаус, по-нашому Святий Миколай, з виряченими очима. Так само очі вилазили з орбіти Воленя, бо напроти них стояла висока струнка дівчинка – в червоному ковпачку, червоних же чобітках, шортах і бюзгалтері, який вона, судячи з рук, заведених за спину, ось-ось мала розщіпнути. Більше за все Світлану вразила майстерні, з якою було передано непідробний захват на оленячій морді і лукаву усмішку, сховану в білій бороді санти. «Я ніколи не бачила вашого директора», – зі смішком промовила Лана, «але перекажіть йому, що він мені подобається». Він усім подобається, махнула рукою Зоряна, тільки користі з того мало. Ще один всесвітній любимчик. Скажіть, ви сьогодні до котрої години працюєте? І чи є в офісі хтось, крім вас? Охоронець, охочі відгукнулася та. А взагалі-то я мала б працювати до третьої. У нас сьогодні короткий день, а в тих, хто належить до римокатоликів, позавчора почалися різдвяні канікули». «І ви залишились для того, щоб дочекатись мене? А якби я зовсім не прийшла?» «Прийшли б», – упевнено відказала Зоряна. «Я знаю». «А як ви знаєте?» «Знаю і все». «Прекрасно. Ви що, теж відьма? В цьому місті їх безліч?» Дівчина засміялась. «Так, Львів до цього заохочує. В місті магії якось і незручно бути звичайною жінкою. Аура чарівності ліпша за будь-яку красу, чи не так? Свята правда». Хоча вам нічого переймати через брак краси. Мабуть, закохані хлопці ордами штурмують вашу приймальню. Заряна хіхікнула. Таке скажете, а ви бували у Львові раніше? Тут живе моє серце. Так, я вчилася у львівському медичному. Та ви що, правда? То ви львів'янка. Десь в глибині душі. А що столиця? Вигляд у дівчини став краєзнавчим. Я там ніколи не була. Ви любите Київ? Люблю. Та це місто важке, амбіційне, гонорове, динамічне і з потужним ритмом. Не таке жорстоке, як, наприклад, Москва. Але теж часом нагадує мені каток для вкладання асфальту. Якщо потрапиш під нього, розплющить. І останнім часом, як на мене, столиця стає європейською такими темпами, що зі свистом вивітрюється дух і риси того старого Києва. Але ви краще приїздіть до Києва і самі все побачите. Бо ваша думка може різнитися від моєї. Але як? Залізницею Світлана скроїла змовницьку міну. Скажіть шефу, якщо він збереться до Києва, щоб без вас йому не обійтись. І все. Ага, простягнула Заряна. І на що б я, приміром, йому здалася? Ну, хоча б на те, що, за словами столичної гості, на територію Київлік препарату нікого не пускають без перепусток. Живих. Передайте пану Олексію, що я його прощаю. З однією умовою. Коли поїде до столиці, нехай візьме вас із собою. Вони із Зоряною обміняли ще кількома загальними репліками. Лана допила каву і, опускаючи в сумку свій подарунок, згадала про ліки. «Я хотіла б залишити вам зразки антибіотика», – сказала вона, – «але лабораторія, мабуть, замкнена». Уже години зотри, – підхопила секретарка, – а холодильник у приймальні зламався. Я, в принципі, могла б забрати ці ліки додому, а потім… Та який сенс тягати їх туди-сюди, – рішуче заперечила Світлана. Якщо пан Олексій раптом достроково збере докупи свої вужі напрямки і згадає про мене, нехай телефонує на мобільний. Я ще добу буду у Львові. Вам тут подобається чомусь зряділа Зоряна? Світлана кивнула. Мені тут завжди подобалося. Завжди. Ця стіна виросла перед Ланою Зненацька. Тобто того, як вона власне виростала, Світлана не бачила, але точно пам'ятала, що півгодини тому ніякої стіни тут не було. Була вимощена бруківкою вулиця, ріг будинку, за яким вона натрапила на старого жибрака. Була водостічна труба, на якій вітер грав в пронизливо вологу зимову баладу. Але стіни не було. Тим більше такої. Викладеної не з цегли а з каміння, із крихітними віконцями-бійницями над невисоким арочним прорізом. За тим прорізом смутно вгадувався двір-колодязь, і першою думкою Світлани було – заблукала, збилася з дороги. Та вона ще не встигла додумати це припущення до кінця, як уже знала, що воно хибне. Як вона могла заблукати? Коли? В неї на це не було ані часу, ані відстані. Вона пройшла 20 метрів і завернула за ріх, а потім шкіра дівчини вкрилась мурашками. Друга думка, ще абсурдніша за першу, злякано зіщулилась десь на задвірках підсвідомості. Ні, того не може бути, щоб хтось за півгодини звів поперек вулиці цілий мур на тих, за якими ховалися середньовічні міста. Та й навіщо, для чого, як? Світлана озирнулась, визнавши за краще відступити. І вже не просто злякалась, вона жахнулася і пополотніла. Паніка накрила Лану важкою хвилею, безжально трощачи останню надію на те, що все скінчиться добре. Вулиці за її спиною не стало. Зникла. Пішли в чорне небуття старовинні будинки з освітленими клаптиками вікон. Осучаснений офіс галич медсвіту теж розчинився десь у невідомості, мабуть, разом із Зоряною та її охоронцем. Пропали, мов злизані язиком корови, стилізовані під старовину ліхтарі і морок важкий та задусливий, охопив лищатами те, що хвилину тому було містом Лева і Світланине горло. Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Шевченко «Містичний вальс», читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Царенко, передачу підготувала Ніна Герасименко.